خلال الجالي ناع الحياة أخوار النادي ناع الحياة خلال ثباتي وصعوا بنا في نشينا الحياة خلال وعلى أخوانا بعجل الأبات يوم يا من تجلى فخللنا ذل الامر يمضي ورانا الكرامه انزلني وهونا الرحمن رحيمنا فان جعل الله عنا ذكوا ونستغفر ولهذه بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالنا لا اله الله سلام دين الله ومن يذل فله بذلك أشهد على إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بادعوه بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا تكون الله حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ذاهر ربطة دولانو جل جلاله وغناش ولي تيقو في نفراء فوت ويستيقوشن أكوغا أستر يضعر في نيش ومناش نيكوغا أكوشغا نفراء sredočim da nema drugog istinskog smoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu oselam posljenje lahog poslanih poslana sa istinom. Uzišeni je kazao svoje plemen to vjernici, pojite sa lajistinskom i ne umirite nikako drugašći osim kao muslimani. Zatim as-salam aleyko rahmetullahi brakak. subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i svaku priogutio na ovom bareč Kvala allahu subhanu wa ta'la šansi učinje lume sa korpanika Muhammad alaih salatu wa salamu. Kvala allahu subhanu wa ta'la kuna se pute na praje pute. Nezvi ukuće bez njegove ukuke. Bez njegove neizve nebilosi koy ukazoo prema nama. Kvala allahu jemlja gelaluhu koy nasi učinje odonje skupine koya uavaku po pokutore enoči. chini allahu subhanu wa ta'la ibadeti. Ova noć koju smo mi dočekali, koju smo ušli, draga začin cijene sestre, ulazimo sa pokornošću Allahu Tebareke ve Tala. Ulazimo sa obožavanjem i zaličanjem i slavljenjem našeg gospodara Allaha Subhanahu Ataala. Ova noć u kojoj ili za koju se pripremaju mnogi, oni koji su na strahputici, oni koji su u džeglu, oni koji su daleko da Allahu Tebareke ve Tala milosti, oni su udaljeni od ovog ibadeta ili sličnih ibadeta. Daleko su od Allaha Subhanu wa ta'ala. Zaboravili, su, zaboravili su na Allaha Subhanu wa ta'ala. Žive u Gafletu, u Nemaru. Nisu svjesni Allahovi Tebarek ili ta'ala da bi činili. Nisu svjesni Allahovi Tebarek ili ta'ala prokisa. Nisu svjesni Allahovi žele dželalu u uzvišenosti i njegove veličanstvene mire. Daleko su od puta Muhammeda alissalatu wasalam. Daleko su od sunneta poslanika Muhammeda alissalatu wasalamu. Niti želi neki žude da nauče nešto o svojoj vjeri kako bi spravodili u fraksi onako kako to tozviš i ne ovaj tebarek zato kažemo i trebamo ne izmene Allah žel na želaluhu zapaljivati što nas je svaku priokupio u ovoj njegovoj kući od njegovih mnogih kuća da slušamo o Allahu žel na želaluhu da veličamo na taj način Allaha subhanahu ta'ala U trenutcima kada se mnogi opijaju, u trenutcima kada mnogi ne mora učiniti, u trenutcima koji izazivaju Laha u tebare kretala srđbu, a koliko je takvih mjesta, koliko je takvih mjesta u svijetu, za zemajskoj fugli, koliko je mjesta ovdje koji, koji nas občužuju, koje sami ovdje džanije gdje ljudi iščekuju i luduju i u zaboravu su na I onda pogledamo o malu skupinu, ne mislimo samo znači skupina koja je opukala ovdje na Dersu, nego malu skupinu koja sredje Lahve Cebarek noj Tala propise, koja im zaista poda na Lahvu Subhanovo Tala, a njimov broje mali, njimov broj je mali, koji ne žele da učestuju, nego koji žele da ovu noć provedu poput onih noći koje su bile prije ove noći. Pokornost je Lahvu Subhanovo Tala uvaličanje Allaha subhanahu wa ta'ala bez da oponašaju nevijednike bez da oponašaju džahile bez da slavije nevijedničke praznike bez da slavije biro što što je kontra jer su protosti i sunnata Muhammeda alaih salatu wa salam i večerašnje Allaha u tebani kretela ime o kojem ćemo govoriti Allah je, je tako učinio subhanahu wa ta'ala uvijek da odluči neko ime govoriti o nekom imenu, govorite Laha Subhanahu Atara, desili se da, da je to ime e, da se podudara sa našom slanošću, sa činjenicom u kojoj, u kojoj živimo. Pa smo imali bezgoj trimjera i prije, kada su određeni kaguti padali, da smo govorili te bare Tabarekele tada imenima, bez da smo htjeli, namjeravajući to ime, znači da o njemu govorimo. Ovo imenu sam prije, znači nego što sam zaradi, odlučao govorice, odlučao sam odavno. Znači da je to datno današnji datum, današnja noć. Koja je, kako kažu, račina oni koji su zabude najluža noć u njihovom životu. Noć u kojoj gube i nevinost, noć u kojoj gube din, noć u kojoj su odani šetan u pospunosti, noć koju provode u bade su šetanu. A mi molim, Mala džela, Đeba, želamo da nas sačuva, znači da sačuva naše porodice a zalotali doputi uputi, da uputi na pravi put. Začeraš je Allaho Tebarek, uvetara ime, draga praći cijene sastra, je ime El Međid slavljeni, rodičanstveni, plemeniti, uzvišeni, onaj koji je zasužan, da se hvali i da se veliča. Sva su ovo značenje, od sve ovo može biti označenje Allaho Tebarek, uvetara imena El Međid. Da je on slavljeni i najslavniji. Da je on plemenici, od svih plemenici, da je on uzvišeni, da je on darežljivi, da je on taj koji daje, koji se brinja svojim robojima. I onaj koji je zaslužan svake vrste hvale, svake vrste slave, da se on slavi i veliča. E sad pogledajte, trenutke kada vjernici slave i veličaju lahate barek i vetala šta drugi rade, šta drugi rade u tim trenutcima. Koliko će je čovac biti oni koji će biti daleko da lahove te barek iletala milosti? Kad Allah Čelanđer lalost pušti i sržbu i gnijeje, on je pušta na mjesta koja izazivaju njegovu sržbu i njegov gnijeje. Gdje god se pije i toči alkohol, gdje se god donosi alkohol, prisuta je lahova te barek iletala mržja. Gdje se god, ili koja se god mjesta daleko da lahove propisa, koja je prisuta lahova te barek iletala mržja. A udaljena je. Daleko znači Allah-u Atbala voli vjernike, i voli se ono što je lijepo, i što je lijepo on je preporučio svojoj plemeni toj knjizi sunetog poslanika sva Allah-u Atbala. I zato nam nije potreba nikakva uputa, ničija uputa, to je doputio Muhammeda al-Ihissalatu wassalam. A on nam je jasno upazao svoj Allah-u Atbala, koji su to naši praznici, što to mi trebamo uveličati, u kojim danima mi treba biti posebno sretni. A isto tako ukazao na zabudu, koju začitavao i izbigavati i je z ko je treba biti od koje je trebao biti daleko. U jeziku medžete i u medžitu znači slaviti i razič.iti ičasto. Imaamo o mevu fala porad gledič. tako že može biti nažit plemeni Rađun naži Hrmeni čovjek, tereži čovjek, koneko je nebo djelje. Sve poznato, sve poznato, u Arabskom jezik. Oluvim častur Allahu wa tebarek wa ta'la ima Al-Majid se spominje na dva mjesta u Kur'anu. Spominje se na dva mjesta u Kur'anu. U suri Hud i u suri Buruj. Allah Subh'ana wa ta'la kaže, Rahmatullahi wa tarakatuhu. Alaykum, ehl dajt. Leka Allahu I blagoslov radak vam odnosno naš poručo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sallam. Propin so, kaže Allah subhanahu wa taala inhu hamidum majid. Zaista on hvaljen, alhamid. I majit, ma amin. Onaj ko inse slaviji, onaj ko se zaliča, onom kojem se ponom po se slavija svakā vrsta svakā vrsta zahvalje to je uvisihavač da bareke, da bareke rata. I zato mi postalo načela se što skazjemo. Posebno u vrstu zaglavlje i posebno u vrstu varičanja, alat znanola talan koji nas je sačuvao i koji nas je uputio na pravi put. koji, usadio, koji je stadijon je oli u našem srcu naša prava džaherija i povratak na onu stazu na kojoj smo bili prije nego što nas filmke bareke rata uputio koji nam je omrznuo ovo što se dešava sada i što opružuje, a to je znači, ovako proslavljanje i ovako davanje znači, šetanovim stopama i sljeđenje šetanovih stopala. Tako da u svakom pogledu smo mi ti koji zahvaljuju Allah subhanu Atala koji nas je izdovi iz smina, kufra, nevjerstva, širka, licemijerstva i svi vrsta Zavoda na jasnu i čistu uputu, na jasnu i čistu uputu ato i put pur'ana i sunneta wa saniqa muhammeda salavahu salavahu alihi wa sallama usuri buruj, Allah jebašanuhu kaže wahu al-qafooru al-wadud i oni kaže koje mnogo prašta i koje puno ubali soši pustu ugovorili i poješnjala lalahu wa tebarek wa taala ima al- al- al-wadud zatim kaže Allah subhanahu wa taala tu l najid do arhiv Majid, on je može biti El Majid, opis arha, ali tog dane do arhiva Majidu došla je kao opis Allaha tebareke latala, da je to Allah tebareke vetala ime El Majid. Još potvrđeno je što je naučeno da je El Majid, onaj slavni, koji se, koji se slavi, koji se slavi koji se veliča i kojim se i badet, i badet, i badet čini. Vidimo, znači, draga već i celijem srste da je Allaho te barek letala ime El Međid pomenuti na dva, dva mjesta. Šta znači ili kako je značenje imena El Međid kada se odnosi na lahva te barek letala? Ibn Žari Rahmetullah kaže El Međid onaj koji se slavi, koji se hvali i koji se veliča. Koji se slavi koji se hvali i koji se valiča, koliko je onih koji se pripisuju vjernici i smatren sa su vjernici, koliko će njih načeras slaviti valičaka na Allaha te wa ta'ala i pohvaljivati Allaha Sva'ana wa ta'ala. Malo, a koliko oni onih koji isto tako im se pripisuju vjernici, kao će biti na stranputici, koliko će načeras biti daleko od slave i veličanja i pokaliranja Allahe, te tebe ta'ala, onako kako to njemu dolikuje, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala zaslužan da se slavi, i da se veliča. Al-Khattabi rahmetullah kaže, Al-Majid je onaj koji neizdjeno klemenit. Mi večera graču vidimo da ime Al-Majid ima značenje kerim ali mi nećemo govoriti tlodove koje prizglade iz imena El-Kerim plemeniti jer to toliko jasno imenima kar razpogovarne koje ime el i El-Kerim, El-Ekremu na dva imena, ravno, nekada Kedlu Kessir rahmatullah Ali na ovaj Kur'an sige ajit innehu Hamid ul-Majid kaži znači imamo dva imena Hamid Onaj koji je dosta na svake vrste hvale. I drugo Međid, onaj koji se slavi, onaj koji se pohvalije, onaj koji se veliča u njegovom zatru, u njegovom biću i njegovim savršenim osobinama, subhanava. Zašto se diviš ovaj ovom stvaranjem? Razumijete, El Međid koji je zasužan, moraš da slaviti, moraš da veličati. U njegovim svojstvo, savršenim svojstvima, njegova savršena svojstva se dijeli na zlaci ije i... Kako se dijela Laha Tebarekevetala svojstva? Lična i praktična. Nadjela. Nadjela, svojstvo dijela Laha Tebarekevetala. Pa vidimo svojstvo dijela Laha Subhanu tela u srmu, u njegovom skvaranju. Pa kada vidim Šakvala Đelešanova je stvorio nebesa, tako je stvorio zemlju, kako je stvorio rijeke, planine, sve to znači... Uh, okazina Allahu tebarek ila ta'ala savršeno, na njegovu veličinu na njegovu snagu i onda kažemo subhanallah neki je slavljen i uzvišen onaj koji je tako to stvorio i činio pa kada vidimo znači, kako smo stvoreni i pa također u tom trenutku izražavamo ili ovahu tebarek ila ta'ala Allah subhanahu ta'ala da ličamo i slavimo kada pogledamo kako smo skratno mi stvoreni a i ostali Šrtani Rahmetullah vijek kaže, kad međid je velkodušni plemenici prema svojim robovima. Znači, onaj koji je plemeni, onaj koji je velkodušan prema pove, prema, prema svojim robovima, dajući im mnoga dobra. Ne može vam poprojati koliko je samo neizdjeni blagodati ukazani prema nama, vidnjivi i nevidnjivi, nešto vidiš, nešto ne vidiš, nešto si svjestan, a mnogo toga nisi, mnogo toga nisi svjestan. I sve to da Allah subhanahu wa ta'ala plemeni tvojeg, koji je plemen prema nama, pa onda se postavlja pita, da se ranače pita je pa zašto ga ne veličamo, zašto ga ne slavimo, zašto mu ne robujemo. Ljudi nekada mogu ukazati, Allah me stvorio, Allah mi podario, Allah mi daje, hvala Allah, ali gdje to veličanje, istinsko veličanje. Gdje je to znači da zapadioš Allah subhanahu wa ta'ala svi ti blagodatima. A najbolja zahvala, koja se ogleda Allahu Tebara, tebara, tebara jezus, vidiš Kur ana, Kur ana i Kvetala, za je zasljediš put Kur'ana, Kur'ana i Sunnata, posljednika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Sadi Rahmetullah alihi kaže, el-merđid, ovaj te značinje, kaže veliki, voličanstveni, uzvišeni, poštovani, opisani osobinama veličine, moći, vlasti, sporosti. Sve to pripada Allahu Tebara i Kvetala. Zatim kaže nakon toga. On je i uzvišeniji od svega, on je i uzvišeniji od svega, El Međid, Zul Amšil Međid, gospodar Arša, zaličanstveno, znaš što je najveći od svih vrenja, i El Međid, zaličanstveni, slavni, najslavniji koji je izrad Arša, koji se poštuje, cijeni, zaliča i slavi. Zatim kaže srca vijenika ga zaličaju i poštuju srca vijernika ga veličaju i poštuju. Što nije znači slučaj sa onim koji nisu vijernici Laha Tebare Krivetala. Njihova srca su ispunjena po niznošću. To su rezultati i podali spoznaje LNG. Po niznošću, skrušenošću znači prema Laha Tebare Krivetala i veličanjem njega Subhanehu Subhanehu. Da li može biti vijernik koji veličuje i cenje Laha Tebare Krivetala da nije i skrušeno prema Laha Tebare Krivetala? Zato znači rezultat, pront, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah i svega drugog, da si ponizan, da si ponizan, da si predan da si pokoran Allahu tabareke, tabareke vata'ala. A ne znači svoje puko, puko izgovaranje, puko izgovaranje. Rezultat svega toga mora biti vidim, mora biti jasan i zato je iman, verovanje, izgovaranje znači jezikom, uvjerenja u srcu i potvrda s našim kjerakim organima. Znači, da to potvrdiš, da zaista uistno pripadaš pripada skupnik vaj sredi Muhammeda, ali i salatu, ali i salatu, ali i salatu, ali i salatu, ali i salatu. Prvi tvoj odspozva je začasno da lahov sebare imena el-Majid, da svat slava, svada večina, pripada Allahu Tebareke ve Ta'ala. Da sve što je stvoreno, Allah Subhanu wa Tala ta veliča, svega veliča, svega slavi, osim, osim ljudi, osim ljudi, začina ljudi je nepokorna, nepokorna Allahu Tebareke, Tebareke ve Ta'ala. Allah Subhanu wa Tala ta kaže, koga da je ti različite sa ovom puranskom ajitom suri Al-Isra, četrdeset i četstije ajed. Tu seddihu lehu sema'alatu sebu'u, njega slavi njega veliča, sedam nedeset, Allahu ekber. živo neživo. Sedam ga slavi i neživo. Sada na teksa da slaviti i veličati, i ne samo to, Allah džele kaže: "Wallahu rabbu man fihi il-zemlja vel-zemne i sve što je u njima." Sve Allahu tebareke ve kana veliča. A nakon toga Allah džele shan još pet iznij, još pet govori. Pa kaže Wa yammashai in illa yusabbihu bihamdihi in fostoi ne što a da Allaha tebareke we tala ne mariča pawda ono velo pitanje kako Allah je ono kaže walakin la tafqahuna tasbihahum ali vi ne rozumjete njihovo i ne govoriča da komentator je da poznajete njihov jezik da poznajete moć govora, da razumijete njihov govor i vi svatili shvatili da sve Allah te i Letala veliča. Pa onda Allađe završava pa kaže Innehukane Halima Nafura a on je prema sve svojih robovima Halim, blag i onaj koji mnogo, koji mnogo praša, ne požurje s atrežnjavanjem svih on iz ulumčara. Svega mogla što se dešava večeras, ljudi, znači svojim postupcima, su zaslužili da budu ukaženi. El Allah djela džemalu el gafur. Blagi i ko mnogo prašta ne požude da će razza kazniti. A može kazniti. S one koji začeras budu, znači, griješili. I s koji su daleko da lame te barek na tala puta. S koji se da bode protiv vjerika. S one koji činili i kufli i nevjerstvo i širki. Sve, sve vrste, znači, griješenja. Allah i može kazniti. I oni su zaslužili kaznu. Ali je on neizvjeno blag prema svim svojim i mnogo prašta, nepožulje sa i daje šansu da bi njim oprostio da se povrati. Što znači koliko kod da večeras neko griješi, ako se vrati alam subhara od tala i on lahmu otvori srce, nadahnjemo srce za tev gom. A lab koji nadahnije srca prema tev bih je onaj koji oprašta i prima pokajanje pokajnika. Prima pokajanje pokajnika. Znači, iz ovoga kur'anskog rajta vidimo da Allaha Jel, u slovi sve što je na nebesima i sve što je na zemlji i sve što je u njima i ne postoji nešto što je Allaha stvorio, a da Allaha subhanahu wa ta'la nevaliča i neslovi. Od Abdurrahmane ibn Firda se preosi da Allahom poslanih sallahu alihi wa sallam je kazao nakon što je, znači, bio uzignut u noći i srana. Ja kaže onako od toga pogledajte šta je kadva počin sa stvar. Kaže čuo sam veliko slavljenje. Allahu na visokim nedesima. Da dakle bi ti uz je veliko slavljenje Allahu subhanahu ve talla na visokim nedesima. Pa kaže ti velikim ispihom slavljem i nebesa su slavila Allaha delašanu i straha poštovanja na U sanih sa Allahu alijih i vselema okazuje da se ne desa u toj noći slavila Allaha te bareke wa ta'ala. Iz osjećaja slabosti prema velikoj njegovoj uzvišenosti. Kada slaviš Allah džabršanomu, slaviš ga iz pravopoštovanja, što si nebočan, a on el-gani, neoisan, veliki, el-kabir, el-azim, el-nađin, slaviš ga i veličaš ogledajte kako se na deset onaj slavranikova zadrazala su subhane el ali ulana subhanahu ve taala nekaj slavjen el ali el aala uzvišeni i veliki su zajošelate barek ve taala Zato su je kordili, a da ali ga je prihvatio ko? Prihvatio je čovjek koji ne znali i koji slabaša. Zatim ovaj Kur'anski ajet, u nastavku ajeta, Allah Đarašanovu ukazuje da ne postoji znači nešto stvoreno, a da Allaha te bare te letala, neslavi i nevaliča. Od Ivnu Mesura radi Allaha. Ovo je hadinskoj bilježi Bukhari. A ovo slavljenje i ovo veličanje u festiri ukazuju da se odnosi na životinski i biljni svijet i na mrtvu prirosti. A što je govor, je ovaj govor ko država i kaže da je to ono ispravnije mišljenje, a drugi da se odnosi samo na životinski i biljni svijet. Popitajem slavljenja i veličanja Allahe tabarek lokala. A dokaznik u kesiru i ostavim je hadis u Bukhari gdje Abdullah ibn Mas'ud radi Allahan, radi kaže Slušali smo kako hrana do smo jeli u vremenu poslanika sa Allaho alijih i vseleme slavi i veliča Allaho alijih i vseleme. Slušali smo. Allah je mi je podalio da mogu čuti kako hrana slavi i veliča Allaho alijih i vseleme. I mnogo je primjera. I imate znači primjere koje ukazuju na muđize poslanika sa Allaho alijih i vseleme. Ođa Abdullah i Nesud kaže da su slušali U vrijeme poslanika dok su jeli hranu kako ta ista rara spavi i veliča Allaha Tebareke Tebareke Veta'ala. Zatim hadis od debu Zara, radijel Lahu, da kaže da jedne tvilike je pratio poslanika sallahu alijih vaselene dok nije poslanika alijih vaselala jedno mjesto. Pa kaže, došao sam i ceo prve poslanika alijih vaselala tu vaselama. Tada je alijih vaselala poslanika alijih vaselala tu vaselama pitao zbog čega si došao, šta se je dovelo? pa kaže Allah i njegov poslanik, došao se radi omaha i njegov poslanika salamahu alihi vaselam. Srta su so žudila za poslanikom alihi vaselam. Viđeni, da sjedi, da su so korite, da slušaju, da budu pored poslanika alihi vaselam. Zatim kaže došrebu bek, uvek radi omani. Poslanio se i sve ovo strane poslanika salamahu alihi vaselam. Pa ga je poslaniku klitao. Ali insalatu wasalam, šta te je dovelo, pa sega vlalu pek radi Amanguhu, radi Allaha i njegova poslanika. Znači, došel sam radi Allaha i njegova poslanika, alaihissvatuhouselam. Pa kaj žrakom toga je došel Omer, radi Amanguhu, pa je s tijelo s desne strane poslanika, alaihissvatuhouselam. Pa ga jučitelj šta te je dovelo Omeru pa je odgovoril isto, radi Allaha i njegova poslanika, alaihissvatuhouselam. Pa kaj žrakom toga je došel Osman, radi Amanguhu, pa je stijelo sa desne strane Omera, Pa je, znači, isto tako pitao poslanik sallahu alihi vseleme šta se je dovela od pa je kazao radi allaha i njegova poslanika alihi vseleme. Pa kaže, buda, jer on prema se priječu, kaže, zatim je poslanik alihi vseleme uzeo u svojom bareču roku sedam ili devet kadenčića. Sedam ili devet kadenčića. Kaže, čuli smo, čuli smo. Kako ti kamenčići slave i veličaju Allaha, poput znači zvujanja pćela. Pa je poslali kalesa tl.a. spustio kamenčića i kaže ništa nismo čuli. Zatim je ponovno uzao, kako je i stavio u rupe bubekra, radi almanu. Pa smo kaže nakon toga čuli kako slave i veličaju Allaha tl.a. poput zvujanja pćela. Pa je ponovno uzao i spustio, ostavio, nakon toga nismo čuli. Pa je u ruku Omera radi Allahanohu, pa smo čuli takože slavljenje i veličanje Laha Tebareke ve te ala poput Zujajem Čera. Pa kaže nakon toga je uzavio odstavio i ništa nismo čuli, pa je stavio u ruku Osman radi Allahanohu, pa smo, znači, čuli kako slave i veličaju Allaha te barek te lakala, poput, poput Zujančela, nakon toga i ostaju, ništa, ništa nismo čuli, što, a šeh je radi, znači, celim kao irodostvenim, irodostnim hadisom, a bilježi ga, bilježi ga, znači, imam Elbeza'a, Rehmetulani. Vidimo, znači, iz prvoga hadisa, od Ibn-u Mesuda radi Albanu, da je hana u vrijeme poslanika sallahu alihi u sallame veličala iskladba allaha tebara krevetala. Iz drugog primera vidimo znači da je kamenje da je kamenje veličalo iskladba. I mnogo je drugi primer, izvratan je primer kada je došao žido poslanik sallahu alihi u sallame pa kazao otvrdi mi da stil allahu poslanika. To je poslanik uzao kamenčićovu, kaže postoji doći da sam ja allahu poslanik pa je on izdovolio šehade. Nakon tog je žido I ovo ćete naći, znači, u onim tijama koje govore, koje govore o muđizama vahva poslanika sela vahva alijeji, alijeji vseleme. Od Abulaa ibnomera, radi Alamu se pravi da je poslanika vahva alijeji vseleme zabranio upijanje žaba. Zbog čega? kaže poslanik a.s., odnosno Abdullah ibn Umar, zbog toga što kaže njihovo kreketanje je te slavljenje i veličanje Allaha tebareke, tebareke v.a.s. Znači, ovos argumenti e, za koje učinjati kažu taj svatinski delo pa čak i mrtva je priroda i veliča Allaha Allaha te bareket te bareketu taala ikrema rahme Allah, Allah ta'ala da istabla crveče veličaju veličaju i slave Allaha subhanahu subhanahu wa imam govorim kaže da zrana slavi i veliča Allaha te bareket te bareketu taala i drugo mišljenje učenta da kaže da se ovo isključio odnosi na ono što ima dušu znači oni njega i slavaju oni žele kazati e, životinsko i biljo, znači da oni e, od tih, znači, kategorija srštima dušu može, znači, da slavi da veliča lahate barek, kete barek, vetala. Žerir ebohatsa brahmetul alih nam prenosi da na su jedne pilike bili kod jezida, erakašija, među, znači, prije nego što su došli, zatekli su e, Hastan al-Basirija da je bio prisukan tu. Pa kada su, znači, sjedili, Odjednom znači u tom penutku su ušli oni koji su posluživali sa, da kažemo, sofrom koja u arabskom jeziku je ovdje označa kao Hilan. Hilan. I znači te da opisuje ovu riječ Hilan, kaže da je to e, sofra od trveta. Možda da vam skazala naša Sirija koja je ko poznata našim prostorima. Je na je hrana iznesena na takvom sofri. Pa jezik upitao Hassan al-Basrija Kaže, o Ebu Sa'id Kulja od Hassan al-Basrija Znači, Ebu Sa'id O Ebu Sa'id Zna li znači ova sofra Slavi veliča Allahe te bareke Pa kaže Hassan Rahimahullah Slavila je prijatelj Slavila je prijatel. Nakon toga je do tesir Znači to jačeva pa kaže Da je Hassan al-Basri to kazao Zato što je smatrao Dok je, znači, prije bila svježa, dok je, bila, znači, e, dok je bilo zeverila u njoj, dok je, znači, prije što se postekli i da u tom trenutku mogla staviti ili ličaka lana. Međutim, kada se osušila, nakon toga je prestaje stavljenje ili ličanje Allahe tabarek etala. Et, et, et, et, et. Zato su nastavili raz, između oni koji su opšento kadu da fali valiča i oni koji znači na vatvo našem kazuju. Pa kaži, druke Asir Rahmetullah Ali, ovo može znači i oslažiti i rejašati mišenje, hadis poslanika Ali Svalatu Wasalam, odibnu Abbaso, gdje im kaže da je poslanik sallahu alihi wasalam prošao jedni cilj, ki je pored dva kabura. Pa je kazao, uistio se ova dvojica sada kažnjavaju. A ne kažnjavaju se zbog nečega veliko, krupno, misli su vašim očima, ali ko nam lahate barek letala krupno, jer su oni kažnjavaju. Pa kaže, jedan od njih se nije čuvao nakon oblađanja dužde, znači nije setino podatirao, a drugi je prenosio riječi, prenosio išao od čovjeka do čovjeka je prenosio tuđe, tuđe riječi. Pa kaže, jedan i drugi se kažnjavaju. Pa je poslanik, ali je slatu, od sada, izbileži, buhari i muslim uzeo nježu grančicu koja je prepolovio i zabao jedno drce znači jedan dio u jedan kabor a drugi u drugi kabor <kuh> pa kaže možda će im ovo olašati njihovu kaznu možda će im ovo olašati njihovu kaznu sve dok se ne osluši sve dok se ne osluši Pa kaže Ibn Tessi Rahmetullah oni koji su komentarisali, znači neke učenjaka koji su komentarisali ovaj hadis, oni ukazuju na to, sad dok se ne osluši, to dron, jer te granč, grančice će slaviti i veličati Allaha bareke, te barekete, te barekete Allah. Kada se osluši, predstaje njihovo veličanje, veličaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj znači trebaju slovo napomeniti da je ovo bio običaj poslanika alaihi svala sallam isključilo njegova prakta i od njegova je prakta njegova postupka su on imali koriji, je danas znači novotarija, da ljudi uzmaju drveće, i da zabadaju kaborove nakon, nakon smrti lukopa nekog od naših znači, najmerijih koji se čalo sa, sa ovoga svijeta. Jer niko od ashaba poslanika alaihi svala sallam nije shvatio ono što su shvatili oni koji danas pokušavaju da učne ovo što je radio poslanik sallahu alaihi sallam. <coughs> Zatim Allah Đerašanu kaže na mnogim mjestima U i na ređenje Da ga slavimo, da ga veličamo Da ga poštijemo Allah Subhanu wa ta'ala kaže u suri Haqa Fasaddih bisne rabbi kal'azim I slavit Veličaj Ime gospodara svoga veličanstva Naravno da lah te bareke Zatim imamo jutarnji I večeri jezikni Koji takože na ređen Allah Đerašanu kaže Fas biru Alamajakuluneva srpisti hamdi rabdik I vodi srpijel Vodi srpijel Na svemu vode Pogajte koliko je znači srpijel zritna Na svemu onove što ti govore Na svemu onove što ti kazuju Kada te przivaju Kada te lijeđaju Vodi srpijel tome I zeličaj i slavi svoga gospodara Kada, kaže vlad Đerašanumu Kable tu lu'i šemsi Prije nego što sunce izađe ableguru biharu i prijerego što su u tezaže. To juutani i več in koji mora biti u praksi vnika,vako dendači. Ka po termotku da la na te bare ki lettara da vičamo i spalimo. A lađe šau opisi je leleke. Šta či ne vele. A lađ šaano kaže ju seih holjalejle, odnehrane, laja tururi. Podi veičaj o lađlo šanu i u tokku danej toku noči. I u tome, u tom postupku, u tom zikru, oni se uopšte ne zamaraju. I to se će umariti. Možda sam kazati, neprastavno Laha Đelešanu u toku noći i u toku dana veliče i ispavljeni. Pogledajte, najdebranje Alana Tebareg Letala, liča. Releci koji u smislu, ne greši, izrašavaju samo što Alana Tebareg Letala naredi. Koliko znači, možemo pričati o melecima, to je priječio sa teme. Dovo je Hadiza na nebesima. nema jedan pijedak a da ne ne ima koji stoji na pijamu, na ruku, na seždi. Allaha tebare kvetala veliče svoje. A što je sa insanom i čovjekom koji želi ženska prostranstva i ženska oživanja i sve ono što je te tebare kvetala ukazao da postoji u ženetu. Uzvišće Allaha tebare kvetala, to to ovo znači, to zna imena El Međid, da Allah vešanu na mnogim njesima u Kur'anu sam sebe veliča sam sebe je veličan. Pogledajte, najuzmišeniji ajto Kur'anu koji pa je. Ajto kur si. se spominje pijet Allahovite barek i letala velčanstveni imena. I kažu učenjati više od dvadeset Allahovite barek i letala savršenje osobina. Više od dvadeset Allahovite barek i letala savršenje osobina. Zatim, sura kuhu Allah ihla, koja je prečina Kur'ana, o čemu govori? Govori Allah, te barek je govori nego je imena i savršenim svojstima. Zatim, uzete najodabraniju suru Kur'anu, sura Fatiha. O čemu govori? O piste Allaha subhana u atalu. A u je došo o <coughs> Debu Hrere radi Jalanuhu da je rekao poslanih sallahu alihi wa sallam da je uzišeni Allah kazao i je najljepši komentar sure, sure al-fati kaže Allah subhanahu wa ta'ala odijelio sam namad između sebe i moga roba na dva dijela mom robu pripada sve ono što traži pa kada rob kaže a se ovdje znači pojašnjava, po a u smijestu pojašnjelja mi zaključamo kada trebamo biti u našim namazima. Da je to osjećaj razgovara sa uzvišenim gospodarom te bareke letala. Najjača reza, izraživajosti našeg stvoritelja. Kada sališ u namaz sredočiš nešto najveće, Allahu ekler, kada sališ, kada da vičaš. Sa dolama, ne samo subhanike, mnogo dolama, kada je poslali ga nešto vas učio, zaključiš u namaz učenje sude patije, a učenje sude patije ti je počeš diyalog je razgova suzvišni gospodarom subhanahu subhanahu wa ta'ala je nam hadith muslimo jezboot izbirkin alisa sedoči potvrđjeto pa kaže Allah jezashan u kadamu i roh kaže elhamdu lillahi alamin šta se zdorio hvala Allahu gospodaru svi si hvala Allahu gospodaru svi si je Allah je našao i ona ko podaje tajje, hvaljeni, abdi. Moj Rob, nisi zahvalje. Kad ti kada tajješ. Er Rahman, Er Rahim. Iliosti mi, ispuni moćni, kaže Allah je našao u tom trenutku esnaariye abdi. Moj Rob me pohvalija maliki je umidin kada kažeš gospodar sudnje dana vladan sudnje i dana kome će tog dana prikodat apsolutna vlada u tom trenutku Allah zirašano kaže na džedenji abdi veliča i slavi moj rob veliča i slavi moj rob onda dolazi nakon toga i ja te naabudu i ljajte na stajine. Potreba je tvoja, pogledajte. Znači imate tri stvari kada spalite, veličate, spalite i spalite i pogoljete lasu Hanova tala. Zatim ti potvrđuješ da takvog gospodara obožavaš, od takvog gospodara tražiš pomoć i na njega se barek ili tala ospanjaš. U tom trenutka Lageršan kaže, ovo je između mene i moga roba. A mom robu pripada sve ono što od mene traži. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب كايشلاجيرشان احدن الصراط المستقيم لا تبو فينا pravi put put koga si zdrowi ludzie si cestiti Ti oni koji su na stazi bili poslanika Muhammeda a. A. A. a odmah nakon toga tražiš da te a puta kršćana i židova. Kršćana i židova. Ne na put oni koji su zalutali, kršćani. Niti na put oni koji su izazvali tvoju srđbu. To je ono što tražiš. Danas muslimani, znači, uvečeraše noći uči ih dina se vakel Mustafim a svijede stope i jednih i drugih, u prostoljanju vasnih noći, razumijete? Znači koliko, i muslimar još nije shvatio značaj svoje fatije koju toliko puta učio svoje namazba, znači ima ljudi koji plnjaju a sladao ovu noć. Znači još samo s ovih džanjeli, titični džanjeli, džanje, da ne koji znaju o svojoj vjeri a slave ovu noć kako ne bih htjeli da se razlikuju od većine, razumijete? Ja ne znam to kako značenje značenje ovih Kur'anskih Kur'anski ajata. U tom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon ovde dove Ovo je mom robu. Ovo pripada mom robu. A mom robu će pripasi sve ono što on što ono što on traži. Ako iskreno, kad Allah da budeš se putu iskreni, prvaka odirovijenka poslanika i svih koji iznedi na tome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 koji je poslanik alaih sallam učio, a poslanik učio mnogo dova, znači kada je počinio namaz, i kada se začelo sa rukua, i na ruku, i na seždi, i na koja sežde, i prije svala, mnogo znači dola, i možemo to potražiti u ispu muslimu, onih koji žele malo više, malo više, da nauči. <tuh> Imamo dolu, koju je poslanik sallahu sallam nakon rukua izgovarao, a kažemo da namaz kojim mi obavljamo je veličanje i slavljenje Allaha tabare kratala, slavimo ga Prije nego što počemo ući sunupatim. Sojmo ga na ruku, poličamo ga na ruku. Na seži dobimo i tražimo od Allaha tabareka wa ta'ala. Znači polivu, skrušeno, osavljeno, kroz naše stajanje i naš namaz, kroz treba Allaha tabareka wa ta'ala. Ustavljim ko Allahu alihi vasallam je kadao Allahuma rabbena, reka lahamd. Zatim kaže, mir osamavati, u amilu ardu. Gospodaru, znači kada su uh, ti, račavaš sami Allahu i mal hamidu, ima ve lekele osuri vajeti, leke l'hamd, Gospodar naš te pripadaš te zahvala. Zahvala, pogledajte, tolikad poput nebesa i zemlje. Poput, znači nebesa, poput nebesa i zemlje. Zatim kaže poskalnik, ma ši te min ba'd. I još više od toga koliko god ti želiš. Još viš što toga koliko koliko ti zaviš. Pa kaže poslanik: "Eh, luštena Ivan, u istinu tebi pripada svaka vrsta zahvale i svaka vrsta slave. Tim naj se najviše hvališ, ti su naj koji se najviše voličaš. A za njega to avanta bare kveta pravo pripada. Nikom drugom. Kada voličaš, poštuješ, ceniš Slaviš u svakoj, svakoj svojoj situaciji. I zato ajšta kada je upitano, radi zviježnjima muslim i drugi, svakoj stan je bilo poslanika sallahu alijih vasalama, kaže slavio je Allaha u svim svojim situacijama. U svim stanima je poslanik alijih sallatu vasalama slavio i mi gospodara Allaha te barek vata'ala. Zato imamo salavak koji isto tako učimo, učimo u to namaza. Gdje kažemo, inneke hamidun nađir uistljeno su ti i slavni koji se pohvaljuje i koji se slavi koji se slavi i veliča znači kada razmislimo i promislimo vidimo znači gotovo svi poslupci šta činimo tim poslupcima slavimo i veličamo uzvišenog Allaha tebareke tebareke vata'ala zatim uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala je opisao svoju klemenitu knjigu el-međid kaže Allah Jerushan u suri Qaf ku velo por Anev nadzi A zatinje i kaže tako mi por Ana S slanov. Tako الله por Ana Slavnov Allah govoho govoš nema sumje. Kada povedamo šese sadržividje čemo nači. Oman ko govori, ko se ljepše izražava, ko se ljepše okračava od Lahate barek eletala. Ne postoji niko poputa Lahate barek eletala. I takav njegov govor je veličanstven, velik govor. U propisima, kada vidimo propisa Lahate barek eletala, koji spustuje, koji objavlja, to je savršenstvo. Savršenstvo u izražavanju, savršenstvo u propisivanju, mudrost, el hakim, došla... Znači, došle propisje od onoga ko je El-Hakim, mudri. Danas čovjek kada napiše jednu knjigu, kažu A. Kada izađu pred televiziju i se govori 236-a, kažu A. Zabivile se ljudi. Razumijete, zabiviš se tom govoru. Pa zar znači se nećeš diviti te, Lahom Tebarek i Vetala govor. Salušensko govora. Ne postoji nešto poput Lahom Tebarek i Vetala govora. I zato kada bi mora, sada mora, bilo maskilo, svoj prviče, što stava zemlje, bila pera talerni razumijete, da istišu Allahove tabare kada tala riječi, ona bi presahnula ne bi smisali, savršenstvo Allaha spahnula tala što mi se iscrti jedna knjiga, dvije, tri a pa je kanštotinog lijiga, a zna se tolika mora znači da Allah želanu hoće da spušta da objavljuje, da naređuje, krige da se spuštaju, to bi bilo nešto što nema predstavnika je sva mudrost Laha subhanahu wa ta'la. Zatim vema še vam kaže o suri Buruž, veli huve Kur'anum nađid, opet opisuje Kur'an, pa kaže da je takav Kur'an, ovo je uistinu Kur'an veličanstveni. Veličanstven, u svakom pogledu. Znači, kazali smo, kada pogledamo s koje strane, sa bilo kojim stranima, kada je išitala, kada kur Kur'an govori i kazuje o priješim narodima, povedajte, savršenstvo s okazivanja. Kada ukazuje na propise, savršenstvo propisa. Kada ukazuje na zabrane neke, neke znači od zabrana, kako su dolaze poput okola, savršenstvo zabrane, razumijete? Kada ukazuje na ima savršenstvo ukazivanja da ukanje večino la te bare kivetara v Sršensko ukaziva man te pare se pare kvetara. Samo šo je ih treba kijesti promti razestati o alavne te pare kvetara ajetine. I poslje pot koji ćemo navesti jeste da postoje mnogi načini, na koji možemo da la te pare kvetara slajimo i ve viičan. nema to nije znači strano, pri to znamo. Prije svega nači da lađ všanvu eh, pohvalijemo nislam subhanallah, alhamdulillah, الله akbar, la ilaha illallah. To su četre čanse koje su najbolji način da Allah tebarek wa ta'la stavimo i da Allah tebarek wa ta'la kvaličamo. Hva najta hadis o debu hodiri radi allahu koji zaista kvaličan stanarih i koji ukazuje na današnju situaciju koji nam ukazuje na velike probave ovakvih okupjanja prerošenje veličanje slanjenja Allah te bareke, te bareke letala kaže Buhu Lirida je poslanik Alishmatu Vassalam kazao uistinu Allah te bareke letala posjeduje određenu skupinu meleka određenu skupinu meleka koja je zadužena da ide putevima da ide putevima i da traži njesta gdje se Dvijednici okupljaju, gdje se slavi veliče Allah Tebareke, Tebareke veteala. I zaista rada u častani hadisu. Pa kaže, kada naizu na glupu ljudi, gdje vide da spominjuje veliče Allah Tebareke, Tebareke veteala, počnu jedni drugi je dozivati. Dođite ovamo, našli smo ono tražimo. Znači, tu je ono što tražimo, čega smo poslati. Pa kada dođu, pogledajte, kažem poslane se osaleme, prekriju takav skup svojim krivima. I sve se tako prekriva skup od strane Meleka, dok ne dođe do prvog, do prvog neba. Zatim nakon toga, Allah Želešano i upita. Što rade moji robovi? Što izgovaraju moji robovi? Allah je već pita Meleke, a on zna stanje Meleke i zna stanje ljudi, ali je El Hakim, svoje neđene mudlosti, frutne mudlosti, on popita i postavlja pitanja. A ono što je šeref tebi, što si postavlja, počeo si iskazati da, da Melek je izu slanijih tvoj, koji odlazi Allah te tebare Kvetala i tvoje hrano pisa i gospodaru tebare Kvetala. Pa kažu da te slave, gospodaronite oni i veličaju, tebe spominju, tebe slave i veličaju. Pa kaže Allah Đelešanohu da li su me vidjeli? su me vidjeli? Kad nekako nam tebe, oni te nisu nikad. Allah Đelešanohu ne mogu je talan, nije moguće da li nam uspokojasno. Znači, Laha Subhanohu atala goli vokom, na njaluku, na javi nikada, znači nije moguće vidjeti. Mnošno arita i nadite okaze na to. Ređutim, na sudjem danu će vijenici vidjeti Laha Tebareke, te veta'ala. Da li su me vidjeli? Ne. Tako nam tebe nisu te vidjeli. A kaže Olađelešanu, ovaj a da su me vidjeli? Kako bi se tek tada ponašali? A da su me vidjeli? Znači da je hao takav njegov, da su okupili i Radi Allaha, Allaha slavi, Allaha veliče i Allaha slavniju. Kako bi tek to općinu da su Allaha slavnila? Kaže, još više biti obožavali. Još više biti obožavali. Još više biti bili predani. Još više biti te slavili i veličali. Nije isto, znači, kada vidiš i kada tako neko priča ono što je vidio, da ti prenosi to. Drugačije, drugačije, ja ću, sad sad idu dođu pored Kabe što kažu? Rebog ti ja opisao ti rodiš tamo vidiš. Znači, koliko je taj velik otječaj, da bi još viša lahate bareke ve tamo obožavali i pogledajte meleke. Meleke, kako lahate bareke ve tamo obožavaju. Znači, kaže, Allah je našanu, odje, obraćujem se melecima, a što traži od meni? Znači, kada su Božih tu okupili se do liče i slavijeme, što traži? Tražu, traži od sebe dženet. Molijte za dženet. Kaže Allah Jevršan, da su oni vidjeli dženet? Ne tako nam tebi, oni biste vidjeli dženet. Kako bi se ponašali da su ga vidjeli? Allah Jevršan pita Meleke. Kada su ga vidjeli, još više bi žudili, još više bi tražili. I čezim za dženet u njegovim prostorstvima? Kaže Allah Jevršan nakon toga, a od čega traži zaštitu? Od čega se utječu? Kažu meleci, utječu dva od vatre, od džehennema. Da li su ga vidjeli Allah žao upita? Oni ga nisu, tako nam sebe, znači nisu vidjeli, nisu vidjeli. A kaže Allah je došla, a šta da su vidjeli džehennem i tu vatru? Šta bi tek sada radili? Kaže, još više bi su utjecali. Još više bi držali od njega. Ne bi tako bio nehajaj u gapletu da si vidio vatru. Kaže, poslanih da zate, ono što ja znam, više biste plakali, nego što? Što biste se smijali. Znači, da znate to što zna poslanik, a poslanik je šta znao? Vidio je i žene, vidio je i... vidio je i žene. Koga znači, da znaju da su ga vidjeli, šta bi tek sada čili, još više bi se utjecali, još više bi bježali, još reću bi znašnitu tražu o gospodaru. Da su to, znači, doživjeli i vidjeli. Kaže Allah šapogat rezultata tih Bog imara drugi Kina, Allah te barek ve ta'ala, kaže, budite mi sjedoci da se im Allah osvijem. Nakon svega toga, hodim se da Nakon svega toga, znači, taj skup koji se okupio da bi spavio velično, ispominjao te barek ve ta'ala. Rezultat svega toga, budite mi sjedoci, meleci, da se im svima oprostio. Pa kaže jedan melek, ali kada je gospodar, ponajte ozor, među nima ima čovjek koji nije došao u ovog oni slučaje iz Stanija slučaj je prolaznik došao tu prošao cio zateklo se s njima znači koliko je korisno lakoo tijelo ili kupljanje znači gdje se griča istorija la te bare klan riječ pa, se je od Allah i znači așa lango hivo preunti šlahoveri ječi je što znači ka Allahu ali ih naselene te stvari je da radiš da dobrodočaš od dva pa jako se zateke neko koji slučajno prolazim poslednji pa kaže oni su skupina Kaže Allah dž.šano, oni su skupina. Oni su tijelo, gdje taj slučajni prolaznik nikada neć o stati nespetan. Neć o stati nespetan. Znači, sada vam to društva, sada vam makfireta i oprosta da laća bareketa i veličine i veličine da svaki skupova, i slučaja prolaznik će imati udjela u svom tome. Kažućnati a što ste kleči izvanoga koji je ciljao to tijelo koji je došao s kamerom na veličan slavi uzdišnjog Allah subhanu wa ta'la, da nauči da se poduči sve za sako koja je njegova, njegova najmada. Molim lade te barek koji je ta'la nas učin od iskreni Allahovi subhanu wa ta'la robova, da nam omeli istinu, da im slijedimo raku kakvu on subhanu wa ta'la naredio i kako je on zadovoljan, a da nam omrzi neistinu i džahilijeti kusku, kao što se otisli prve generacije, prve generacije Molimo vas, brata, kako Ukrajina, naše stanje, tajna svih muslimana, cilamo. Molimo Allah te barek te taala da upute zarutale posebno dači naše bližnje, naš narod i sve druge muslimane da izleči naše bolesne, bolesne svih muslimana, zaista yolum u to što što. Subhanak Allahu hamdu lillahi la ilaha illa anta astaghfiruka